Andalusam. Andalusam. Andalusam. Andalusam. U komentaru um da telah kama došli smo do poglavlja babu zikri aqiba salat poglavlje o zikru nakon namaza U tom poglavlju autor je spomenu menuo je nekoliko hadisa pa ćemo navest hadise znači riječ je o zikrovima, odnosno dovama koje se uči, zavisno kako je možemo nazvati listi kvaru, koji se uči nakon namaza e, zašto je došao i propisan zikr posle namaza, o tome su učenjaci govorili da u tom ima i takako smisla i velike mudrosti jer na tri stvari su to da da osoba nakon namaza nakon ibadeta u kojim se obraćala dželešanuhu da sačinjenjem zikra i dove ili istigfara nakon, nakon namaza da time u stvari nadopunjava propuste koje je imao u toku namaza jer je nemoguće da čovjek obavi ibadet bilo koji ibadet baš u najpotpunijim obliku, obično se desi nekakva nekakav prekrša, nekakva greška i da bi ga u potpunio, čini taj, taj zikr i stikvar ili dovu nakon namaza. To je jedan razlog, jedan smisao zašto se čini i stikvar i zikr i nakon namaza. Druga stvar je to da je nakon namaza nakon namaza je period vrijeme i mjesto za primanje dovi za primanje dobrog djela nakon jednog bitnog dobrog djela nakon toga znači alažešanu prima dovu po onom stavu učeni kako i kažu da nema smjetke da se dovi da se dovi uopštena dova ne samo ono što je prenašeno je al u vjerodostojnim hadisima a takođe dova sa sa dovom, sad ovom se naravno povećavaju dobra dijela, opraštaju se, grijesi, povećava se stepen u černetu. i uh, činiti je nakon nakon određenog ibadeta, nakon određenog posebnog ibadeta u određenom vremenu uh, ima i sa te strane. Uglavnom to su te tri stvari koje spominu učenjaci od mudrosti, uh, zbog koje je propisan zikr nakon namaza. <kuh> Autor eh, Mohamed Makdisi je spomenuo sljedeće hadise u ovom pogledu. Hadise naravno opet pomeni, znači, Udetullah Ham je zaslona na tome da autor se uslovio da će spomenuti hadise Mutefakun Alehi u kojima su došli propisi, uh, fi, uh, propisi za, za fiqvezane. Znači, hadisi u Buhari muslimu Mutefakun Alehi, da bi bio Mutefakun Alehi, znači morala ga prednesi od istoga shava. Nije uslo da bude istim riječima, istim tekstom, ali uslo da bude od istoga shava. <kuh> I zbog toga ova, vrije, ova knjiga ima svoje vrijednosti. Jer su to osnovni šarijijski tekstovi na kojima zasnovan fiqh ove vjere. Hadis prvi među njima, a to je 124. Hadis Rabia wa al-Ishruun ba'dil mih. 124. Hadis. An ibn Abbas radielahu anhuma an raf'u bi dhikri hina yansarifu an-nas min al-maktubi ala ahdi rasulih sallallahu alayhi wasallam kazu od abdullah ibn babasa se prenosi kazi da je raf'u sawt podizanje glasa bi dhikri sa zikrom zikru allahom spominjanjem allaha shano hina yansarifu an kada ljudi uh, završi propisani namaz znači kada predaju selam bio na uhdi rasulullah sallallahu kaže u vrijeme allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem to je tekst hadisa znači prenosi je Abdullah ibn Abbas radijaluhuma da je podizanje glasa sa zikrom nakon predavanja selama propisani namaza bilo u vrijeme allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem qal ibn abbas kon tu a'lamu idan sarafu bidalika idan sami'atuhu kaže znao bi idan sarafu bidalika kaže znao bi uh, kada predaju selam kada završena sa namazom da su predali selam i da sam jato kada čujem zikr kada čujem zikr znao bi da su da su time završili da su predali selam u fi lafdin Ma kunna nārifu in kadāve salāti rasulāhi sallāhu sallāhu sallam ila bi tekbīr, ker ne bi znali da je završen namaz allahu poslanika sallāhu sallāhu sallāhu sallam osin sa tekbīrom, kad čuju tekbīr allahu ekber. U toku naravno onog zikra. Koji ih zikra? Ono? Subhanallah, alhamdu allahu ekber. Znači čuje čuju allahu ekber od tī zikrova znau bi da završen namaz. Mūtifkon alīhi. Nač ova ove, ove, ove tri rečenice, tri rivajata u Mutefeku na Lehi govore o tome prenosi se od ulag na Basra Delahanhuma da ashabi i vjerovjesnik sallallahu alajhi ve sellem da bi podizali svoj glas sa zikrom nakon namaza od pet propisanih namaza i sa tim podizanjem glasa Uh, on je znao i znalo se da su, da su završili namaz. To je, znači, to je osnovno značenje ovog Hadisa. Hadis ukazuje na sljedeći, prvo znači osnovna stvar, da je, da je mu stehav da se zikri poslije namaza, naravno jer poslije namaza su zikrili. Uh, hadis ukazuje na to da se podiže glas prilikom zikra. I to je ono uh, oko toga imam razilaženje, znači jedan od stavova učenjaka, ovde ni navedu razilaženje ovde autor u komentaru Abdullah Besam. Eee ovaj hadis sa kojim se dokazuje da je Musteha podignuti glas kad se zikri. Znači čim predas selam na, na desnu stranu, na lijevu stranu, da kaže estagfirullah, estagfirullah, podigne glas. Allahu men tessalam tako dalje. I ostalo što zikriš da podignete glas, podignete glaso zikriš. I da je to, to mu stehap, jer to su radili Asha, poslanici Ashabi su radili. I ovo je dokaz Hadis Motefko na lehi da je to, to mu stehap. Imamo drugih stavočenjaka ko kaže da nije mu stehap. Nego šta je osnova? Osnova je da se zikri u sebi. Pa to dokazuju s nekim ajetima Hadisma koji nema imaju direktne veze sa temom. Dokazuju sa, recimo, a, onaj hadisom u Tefkanogu, kako je rekao, kaj poslani se nebija s hadma, pa su oni išli negdje, penjali se na brdo, pa su oni podigli glas u zikru, pa on rekao, ne, ne morate podizati glas, ne dozivate vi gluhog i njemog. A lašan vas čuje, zikri u sebi. Također, dokazuju s koranskim ajitom, u kojem je došlo da, da se, se znači, zikr izgovara uh, tihim glasom. Jeralošana, šu, nepotrebno mi da ga la nam dejemo. Da, da, da da dižemo glas. Uglavnom svi su ti argumenti kojima on dokazuje su indirektni. Znate, govori o temama, a ovaj hadis direktno temi. Govori o Hamuza, znači, sko namaza, opisuje, a bla na bask kako se desilo posle Hamaza. Lano, znači to su dva opće poznata stava učenjaka, da li se podignu tog glasa Zikri ili ili use pa a, kako onda odgovara ovi da je ovi ka kažu da se zikri u sebi odgovara na ovaj hadis kaže da je ovo jel, da se onda misli ovaj da je moguće ovaj mm. da, da, da, da je to recimo poslanik sallallahu alajhi wasallam uradio nekad bi uradio da bi se znalo jela jel, ovaj šta zikri da je to poslanik nekada... nagla zikrio da bi se znalo šta zikri da bi ljude naučio poučio ono šta se zikri Da. ili da se da je, da da glas iz razloga što nije bilo osobe koja je prenosila namaz pa da bi se znalo oni koji daleko u daljim safovima klanjaju da je završena namaz da da je završena da je bio to cilj a ne da imosteha podizanje glasa prilikom zikra uglavnom to su je l objašnjenja i ovaj odgovor na ovaj hadis u smislu oni koji smatraju da ne treba podiže glasu. A da za najbolji na osnovu ovog hadisa bliže je, znači dajemo steha podignuti glas nakon nakon predavanja selama. Kaže podići glas znači ne mora to biti nek, ne, nešto posebno velik glas, posebno pa glas, ali da ne bude u sebi. Jer je tako prenoseno od poslanika sallallahu alejhi tako prenoseo i dolaj na bazi. <kuh> E, iako znači je mogućnost to da je, kao što kaže el u Tomaćen da je moguće da -Nabas bio Abdoulab Nabas je tako poslednjih sada preselio on nije bio puno tan bio blizu puno po tekstual Adisako je morao da spominja. Nahes tul buluk kaže bio sam blizu puno letnosti. To znači negde 10 da 11 12 13 godina. Poslednjih sam se umro a on nije bio puno pa kaže moguće da na dulav namaz bio mal, nije prisustuo u klanjanju u džematu, nego bi, kaže, čuo uh, njihovo završavanje namaza van mešćida, bio bi van mešćida, pa bi čuo da su podigli las. Pa bi, na to je jedno tumačenje koje, jel, koje je, možemo reći, i, i daleko. A drugo je tumačenje to da, da je, pos, da je na dulav namaz prisustuo u klanjanju u džematu, međutim, kao dijete klanjao u onim zadnjim safovima, A nije bilo neko ko prenosi, ovaj, pre, prenosi za imamom, tekbira i ostalo, da se zna onaj prelazak iz dijela namazu, dio namaza, pokretanje namaza, pa je pa bi tek na kraju namaza na osnovu ovaj ove uzikra znao da je, da, je predat, da je predan da je predan selam. Da sa kućet to su jel, to su tomačinja kako se deslo, uglavnom Ri'e Abdulab Nabasa su ovaj koliko toliko jasne. Kaže on Da je podizanje glasa bil zikr, nakon što predaje selamu propisa namaza, bilo u vrijeme lahoposlanika sam selam. Znači, on objašna mu i uričima, znači, da je, kaže da je to u zvarni, ni on naišao, ne kaže ja sam bio prolazio pa čuo da su oni ču zikr. Ne kaže ja sam klanio ne kaže neke posebne situacije. Onda u drugom rivajtu, kaže, znao bi da su završili sa namazom kada bi čuo na za zikre nakon namaza. Ili u ovom trećem kaži, ne bi znali da je završio namaz Allahog poslanika, sa svanim, osim kad čujemo tekvir nakon namaza, tekvir prilikom zikrenja. Sve tri ove stvari što je spojenite hadisu, kazuju na to, Allah zna najbliži, da, da je bliže je tomačen, bliži je stav, da je, da je, da je mustehab, da je, da je mustehab, znači podijedio glas prilikom zikra nakon namaza. Da li cijelo vrijeme, ali samo određen, ali samo početku, na kraju to sad u tome ima širine, jel? Naravno ovaj dokaz, ovaj hadis, ovi hadisi nisu dokaz kao što je pokšao jedan od doktora hadisa kod nas upravo uči ode da je dokaz novotaskog novotaskog zikrija. Kaže dokaz za ovo što oni, zikrije, je novotaski zikrij džematski i kaže ovo, znači oni su podizali glas, ako su ga dulav nabal, ako su podizali glas, znači podizali su iz razloga, znači da bi se znalo da bi da bi se upravljalo, da bi se rukovodilo koji zik, znači ima osnova svojim dokazivat ovaj džematsko zikrinje nakon namaza, što je jako daleko način, niko ni nije rekao ni od četiri mezeba, nema govora o načinu ovom džematskom zikru poslije, poslije farz namaza, niko to nije spomenuo činjaka, niko dolemije. niko nije dokazivao sa, sa ovim hadisom tako slično stvar, tako da je to smiješno i bavatel, na kraju hadis je dokaz protiv protiv njega, znači, jer hadis se je došao da bi podigla sa zikrom, a ne da su organizovano zikrili, da je jedan diktiruo, da je govorio, recite to i to, pa oni zikrili. Uh u svak slučaju znači ovo je, uh, ovo, je, ovo je dokaz za uh, za pozivanje glasa prilikom zbrav nakon, nakon namaza.